2.6.3 Sfânta Spovedanie și trăirea interioară Harului Deși avem tendința să evaluăm numai epistolele 1 și 2 pentru a găsi amănuntele legate de taina Sfintei Spovedanie în opera simeoniană, totuși o cercetare amănunțită a operei sale ne demonstrează că Simeon a prezentat nu numai pocăința ca taină, ci și pocăința ca parte componentă a ascezei. El vorbește despre căință, despre pocăință ca stare interioară duhovnicească atât înainte, în și după spovedania sacramentală antecedentă împărtășirii cu Sintele Taine, prezentă noi când ne împărtășim, dar și posterioară, acestei unii reale cu Domnul. Simeon nu putea să aibă o conștiință vagă a păcătoșenii proprii și nici nu putea stipula o emancipare față de actul sacramental, al păcatul păcatelor, atâta timp cât pentru el păcatul era un virus mortal care ne-a afectat întreaga ființă și fără curățirea de păcate nu se poate ajunge la vederea lui Dumnezeu. În imnul 34 îl spune cu durere că aceia care au păcătuit au dus spre stricăciune nu numai trupul, dar și însuși sufletul lor și suntem stricăcioși și cu trupul și cu sufletul, ca unice suntem ținuți în același timp, de stricăciunea morții, înțelese cu mintea, tu, tu, tanatu, cât și de cea a păcatului. Dar cei care au păcătuit suntem noi toți întreaga umanitate, din care Simeon nu se exclude nici de cum, ci se vede ca cel mai păcătos dintre toți. Universalismul păcatului revendică universalismul soteriologiei personale, iar vederea păcatului nu e numai o, mem o rememorare a greșelilor noastre, ci și o harismă, spune Sfântul Simeon, sufletul care a început să fie aprins de Harul Dumnezeu, vede mai întâi în sine însuși întunecima patimilor, ton paton zofon, ridicându-se ca un fum în focul Duhului, și vede că, într-o oglindă neagră, l-a produs în el de către fum și se tânguiește și simte că spinii gândurilor și vreascurile prejudecăților se aprind și se prefac de desăvârșit în cenușă. Pentru că păcatul este intrat în fiecare fibră a ființei noastre, puterea curățitoare a Harului este simțită prin pocăință ca aceea care ne regenerează în mod total Sfântul Simeon, și iar Sfânt Simeon e atent la conștiința păcatului pe care trebuie să o avem. El știa că nu ne putem curății de păcate dacă nu simțim în ființa noastră păcatul, dacă nu știm de ce trebuie să ne lepădăm în moral. Pentru că simțirea Harului este o prezență interioară, Simeon insistă tot la fel de mult și pe simțirea interioară a păcatelor, care sunt realități interioare, palpabile, pentru conștiința noastră și nu sunt niște invenții ale propriei noastre fantezii sau reminișențe ale unei mentalități de mediul întunecat. Păcatele sunt prezențe interioare și de aceea Părintele nostru atenționează asupra faptului de a nu fi desconsiderate aceste prezențe fatidice pentru sănătatea și viața noastră. Cunoașteți că cei ce nu se căiesc și nu păzesc în tocmai și cu frică multă poruncile lui nu vor avea niciun folos, ci Dumnezeu îi va pedepsi pe ei cu mult mai rău decât pe neamurile păgâne și pe cei nebotezați. Nu vă înșelați, fraților, și niciun păcat să nu vi se pară mic și să nu fie disprețuit de către voi, ca și cum n-ar face o atât de mare vătămare sufletelor noastre, fiindcă robii recunoscători ai stăpânului, adică sfinții, nu cunosc vreo deosebire între un păcat mic și un păcat mare, ci chiar dacă aceștia, ca numai cu privirea sau gândul sau cuvântul, socotesc că au căzut din iubirea lui Dumnezeu, lucru care, sunt convins, e și adevărat. Fiindcă cel ce cugetă un lucru mic în afara voinței lui Dumnezeu și nu se crește de îndată, alungând atacul gândului, ci primește și ține acest gând, acesta îi se socotește păcat Chiar dacă nu știe că acesta e un lucru rău, domenii în acnia tu ca con, e ne Scrupulozitatea vis-a-vis -vis de păcate Sfântului Semeu este o harismă dumnezească, pentru că nu mai Duhul Sfânt îți spate arăta care sunt păcatele tale cu adevărat, care este abisul interior al decadenței tale. Chiar dacă noi nu știm care sunt păcate și e păcat în fața lui Dumnezeu, și nu știm că păcătuim, păcatul se adâncește în noi, mo continuu. Părintele nostru cere să luăm act prin pocăință despre adevărata lume interioară a ființei noastre și acolo să chemăm Duhul lui Dumnezeu, care arde în integralitate ca un foc Dumnezeu, spune Simeon, toată întunecimea păcatelor noastre. De la cunoașterea păcatului și de la plângerea pentru ele începe pregătirea noastră pentru mărturisirea sacramentală. În cadrul tainei mărturisirii trebuie să venim cu plângerea pentru păcatele noastre, cu durerea pentru ele și cu simțirea dorului imens după iertarea lui Dumnezeu. Finalul Catehezei 3 prezintă pocăința ca pe o biruință continuă a căderii personale și ca stare dumnezeitoare pentru noi, care este la polu opus la polul opus al deznădejdii rană, spre moarte este tot păcatul nepocăit a și nemărturisit a nexagoreftos, precum și faptul de a cădea cineva în deznădejde, în apognosin, lucru care ține de alegerea și voința noastră. Căci dacă nu ne-am fi predat pe noi înșine nepăsării și deznădejdii demonii, n-ar fi putut face nimic împotriva noastră, spune în continuare Sf. Simeon. Dar chiar și după ce am fărăniți de păcat, dacă vrem ne putem face mai vitej și mai scusis printr-o pocăință aprinsă. Căci faptul de a se ridica și a lupta, iarăși, după ce am căzut în păcat, după ce au fost răniți și au murit, e un lucru propriu celor foarte viteși și curajoși, vrenii și plini de toată admirația, fiindcă a ne păstra ne răniți, nu ține de noi, dar a fi nemuritori și muritori ține de noi, ține de noi pocăința. Însă a nu cădea în păcat este uneori e, lucru mai preșus de noi sau din diverse motive uh, suntem împinși de către alții sau slăbiciunea noastră este atât de mare și păcătuim de aceea a ne păstra ne răniți, adică fără păcat nu ține de noi dar a fi nemuritor și muritor ține de noi, adică a ne pucăi ține de noi Pucăința este la Părintele nostru coordonată interioară a bărbăției noastre duhovnicești biruința continuă asupra căderilor personale Dorul după iertarea lui Dumnezeu de care vorbeam este exprimat aici cel mai bine, pentru că orice biruință asupra noastră din partea demonului este un motiv în plus de mobilizare interioară, de ridicare și mai virulentă împotriva propriilor patii. Dar mai presus de aceasta, la Simeon, pocăința și mărturisirea sacramentală a păcatelor, pentru că el nu le desparte niciodată, ne fac nemuritori, adică ne păstrează în slava lui Dumnezeu. În Cateheza 4, Simeon subliniază prezența interioară a Harului în cadrul pocăinței și rolul lacrimilor în mântuirea personală. Toate cele ale curățirii de patim lucrează Dumnezeu cu foc al străpungerii împreună cu lacrimile sau mai degrabă prin lacrimi. Dar fără lacrimi, niciun lucru din acestea nu s-au făcut și nici nu se va face, nici se vor face cândva în sau în oricare altul. Căci fără lacrimi și fără străpungere necontenită nu s-a curățit vreodată vreun om, sau s-a făcut Sfânt sau a primit Duhul Sfânt sau au văzut pe Dumnezeu, sau l-a cunoscut sălăjuindu-se în El, sau l-a văzut pe acesta vreodată să-l juină întreg inima Lui, fără să fie premers căința și străpungerea și lacrimi necontenite, zijnind pururea ca dintr un izvor ca să inunde și să spere casa sufletului și să o scalde în rouă și să răcorească sufletul cuprins și aprins de focul ce ne apropiat rouă în Har. 1 Timotei 6,16 Harul Dumnezeu se primește și se păstrează în noi prin pocăință și pocăința este drumul spre vederea lui Dumnezeu. Iertarea este cerută prin pocăință și iertarea înseamnă primirea și mai abodentă a Harului în noi, fără de care nu suntem mădulare viele lui Hristos. La Părintele nostru, pocăința și iertarea sacramentală a păcaturilor noastre și prânsul necontenit pentru golătatea noastră interioară sunt aici doma unor porți ale altarului care ni se deschis spre unirea noastră sacramentală Hristos Dumnezeul nostru. Sfintele Sfinților zic în fiecare zi unii și vestecilor lasă gând cu glas mare, iar ceilalți îi aud pe aceștia, pe aceea zicând acestea ce este deci Cine nu e sfânt e oare și nevrenic nu, dar cine nu vestește, exangelon, în fiecare zi cele ascunse liminoase, cine nu arată pocăință vrenică, metania Anaxian pentru ele și pentru toate cele făcute într-uneștiință, cine nu plânge pururea și nu umblă se și nu străbate cu râvnă cele zise mai înainte, acesta nu e vrenic. Iar cine face toate acestea și își petrece viața în suspine și lacrimi, e foarte vreni să se facă partaj de aceste dumnezești taine, nu numai în zi de sărbătoare, ci în fiecare zi, și chiar dacă e lucru îndrăzneț, a spus de aceasta, încă de la începutul căinței și întoarcerii lui, fiindcă acesta este iertat ca unul care vrea să stăruie până la sfârșit în fapte ca acestea. Umblând de zmerenie și în inimă zdrobită, Psalmul 50 cu 10, Căci făcând așa și fiind astfel, își luminează sufletul în fiecare zi. Fotize-te, tin, psihin, osimere, ajutat la aceasta de împărtășirea celor sfinte, de sfintele taine și se înalță mai repede spre o curăție și de desăvârșită. Mărturisirea zinică a păcatelor îmbinată cu împărtășirea zinică cu Hristos Eucharistic este pentru Simeon, o trăire autentică a stării de pocăință, dar și de împlinire duhovnicească. Vrenicia noastră în fața împărtășirii cu Domnul nu sunt faptele noastre bune, ci recunoașterea de sine, recunoașterea sărăciei noastre duhovnicești în fața abu abu abundenței sale negrite, abundenței sale negrite de har și de milostivire dumnezească. Cel care se integrează în pocăință ca în fluxul normal al vieții sale este, pe dusimeon, vrenit de împărtășirea zinică cu Domnul, pentru că iertarea lui înseamnă reala asumare a neputinței proprii. Pentru această asumare continuă în care nu se strecoară niciun pic de îndreptățire de sine, el se luminează zinii prin împărtășire și se înalță rapid, foarte repede, spre o sfințenie desăvârșită si Simeon nu face altceva în acest pasaj decât să ne transmită totala sa cufundare în comuniunea eucharistică și extatică cu Dumnezeu. El însuși era cel care practica mărturisirea păcatului și împărtășirea curentă cu Hristos euharistic și în același timp el era umplut de vederi dumnezești care duceau la o sporire uluitoare în scurt timp a vieții sale. Sfântul Simon era un men autentic al experienței euharistice și extatice, pentru că el a dovedit prin sporirea sa că aceste două căi sunt conexe, se îmbină și că biserica este cadrul experienței slavei lui Dumnezeu și a sporirii uluitor de, de rapid în Sfințenie. Pocăința atrage și păstrează noi harul Dumnezeu, însă simțirea interioară a harului ține în același timp și de iertarea sacramentală. Din pasajul din Cadeheza 33, pe care îl vom cita imediat, trecem de la pocăința ca stare habituală, efervescentă, creștin-ortodox, la problematica referitoare la preotul spoveditor și la simțirea Harului, atât în preot cât și în cel care se spovedește la el. <coughs> În Catehezia mai sus amintită, părintele nostru creonează în mod antitetic profilul duhovnicesc al adevăratului preot duhovnic. Și spune Sfântul Simeon, Cel care îi se pare că are într-un sine, dacă aceasta, e cu putință toate virtuțile, dar nu are în el lumina Duhului Sfânt, nici nu vede bine faptele lui, nici nu este încredințat în chip de săvârșit, dacă ele sunt pe placul lui Dumnezeu, faptele noastre. Acela nu e vrenic să primească gânduri străine. Ude logismus alotrius, logismus alotrius gânduri străine, este în anadexeste axios. Nu e vrenic, Ude axios nu e vrenic să primească gânduri străine, adică să primească spovedanile oamenilor. Chiar dacă ar fi, fă, ar fi făcut de oameni patriarh, până ce nu va avea lumina străucind într-o sine. Vrea să spune Sfântul Simeon că cel cu adevărat poveditor e cel care vede păcatele sale, care vede în sine cum lucrează Halui lui Dumnezeu, chiar dacă și el are căderile lui, însă acela poate să-l ajute pe altul să se spovedească, mă rog să-și înțeleagă patimile, <coughs> pentru că și le înțelege și pe sine. Și că nu e de ajuns numai hirotonia pentru a ajuta pe oameni ierotonia într duhovnic, pentru a ajuta pe oameni să se curățească de patin, pentru că trebuie să le explici oamenilor din propria ta curățile de în ce trebuie să facă. Că zice Hristos, blas până când aveți lumina, ca să nu vă prindă cu iar cel ce umblă într-un tuneric nu știe unde merge. Ioan 12,35 Nu poți povedi, spune Sfântul Simeon preoții sau erarhii care nu simt în ei, pe Cel care iartă sau prin care iartă, adică pe Duhul, Harul Duhului Sfânt. Vrenicia de duhovnic e dată de Dumnezeu ca o harismă printr-o viață virtuoasă și prin credințarea interioară că Dumnezeu binevoiește pentru noi. În relația de comunie personală cu Dumnezeu și prezența Harului și a luminii în ființa noastră sunt cele care ne garantează nou ca preoți duhovnici reala curățire și vindecare a ceea ce se spovedesc la noi pentru că prin Duhul realizăm toate operațiile de renovare interioară ale creștinilor. De aceea Simeon îndeamnă clerul bisericii, integralitatea sa se întrebe pe bătrânii și arhierei bisericii ca să învățăm cum să ne facem asemenea cu Dumnezeu prin experiență, cum adică să ne sfințim viața. Pentru ele, experiența domnicească este cadrul interior în care trebuie să primim hirotonia și numai prin Duhul putem să vedem și să curățim de păcate pe cei care ni se spovedesc nou. Părintele nostru nu contestă hirotonia sacramentală a celor nevrenici și prezența lor în biserică, pentru că Toma împotriva neîndreptărilor și vorbea. Și el subliniază faptul că vreniciile demnitățile apostolice, ton apostolicon, axiomaton, pe care le primim prin hirotonie. Adică puterea prea dumnezească de a ierta păcatele oamenilor. Nu sunt primite cu adevărat în ființa noastră. Nu simțim că ele uh, lucrează și noi că ne curățem și pe noi de păcate, dacă nu avem și de săvârșirea interioară pe care acestea ni le cer, adică cunoașterea tainului Dumnezeu, tuteu, misterion, a drumului în Dumnezeu personal. Există așadar pentru Simeon membrii ai clerului care a intrat prin hirotonia de la oameni, cum spune el, fără să primească și simțirea harului în ființa lor, când sau au hirotonit sau după aceea nu l-au simțit deloc simțirea conștientă în îndumnezeitoare, adică și hirotonia lui Dumnezeu și aceștia zlujeșterea ale stăpânului, fără ca să simtă în mod activ cum se îndumnezeesc prin hal lui Dumnezeu și cum îndumnezești și pe cei cărora ei le slujesc. Părintele nostru face pe drept această distinție fundamentală între membrii clerului hirotonii legal pentru că nu putea stipula, cum n-a făcut nici la botez sau în cadrul discuției despre împărtășirea sacramentală, o primire și o luare a tainei, fără ca cel care o săvârșește sau cel care o primește să nu simte nimic în cadrul ei. Pentru Simbeon, o sfântă taină este experiată personal în mod real, prin ea ne unim cu slava lui Dumnezeu și toți participanții la ea, adică atât clericii cât și credincioși trăiesc din plin iradiera ei în Dumnezeitoare. Pe baza realității vie și plenarea experienței sacramentale, Simeon va vorbi despre harisma iertării de păcate, unde se îmbină atât iertarea sacramentală de facto, cât și abilitatea duhovnicească de a integra pe cel care s-a spovedit în procesul curățirii lui de plin de patim. Și cum spuneam și altădată, când zicem mare duhovnic, de fapt ne referim sau ne place să ne referim sau am vrea să găsim sau credem că acela are și experiența dumnezeiască pe lângă hirotonia între preoși și hirotesia între duhovnic că are și experiența, deci, acela dumnezească de a ne de patim când ne spovedim la ea de prin sfaturile sale, prin viața sa, prin tot ceea ce emană din el, pe lângă preoția primită pe cale, ierarhie, pe calea hirotoniei. Și de aici, marele duhovnic înseamnă, de fapt, cel care este părinte duhovnicesc, părinte Arizmat, care poate să ne ajute să ne curățim de patim, pentru că și el este în acest proces al curățirii de patim, care e proces continuu și care ne poate ajuta prin aceea care are experiența directă a, a ceea ce noi căutăm, iertarea păcatelor și curățirea de patim. În finalul discursului 15 specietic, punând în antiteză interioritatea preotului duhovnine cu acelui în care se răjuiește Duhului Dumnezeu și care este însăși vrenicea lui preoțească, Părintele nostru spune, Dacă cel ce se liniștește și în dătorul altora și învățătorul altora nu știe toate acestea ale îndumnezeirii de a fi rapăr, atunci nici cel ce pare că se liniștește nu este isihast, ceșat de neștiință, închis numai cu trupul, și nici el ce pare că e dător nu e întâi stătător, ci umblând în calea pe care nu o știe, sau mai degrabă în afara acestei căi, îi aruncă până cu el în prăpastia focului veșnic. Nici el ce pare că învață nu este învățător altor, altora, ci este un mincinoș și un șelător, pentru că nu are în el adevărată înțelepciune pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar ce trebuie spus oare despre unii ca aceștia în ceea ce privește puterea, de a lega și dezlega. Tu desmin chel Desmin chel A lega și a dezlega. Când cei ce au în ei înșiși pe Duhul Sfânt care iartă păcatele, tremure să nu facă ceva împotriva gândului celui ce este în ei și grește în ei, grește în ei e, harul Duhului Sfânt. Dar cine este atât de nebun și lua de o îndrăzneală atât de mare încât să spună? Și să facă lucrurile Duhului mai înainte de a primi Duhul și să săvârșească a lui Dumnezeu fără puterea lui Dumnezeu. Se observă foarte limpe de faptul că Simeon vorbește aici ei despre simțirea Duhului în ei înșiși de către clerici și despre o reală purtare a Harului Preoției într-o conștiință de către fiecare în parte. Hirotonia, așa după cum a trăit-o Simeon, înseamnă venirea reală simțită interior. Conștientizată Duhului sunt în cadrul hirotoniei legale, când stăm în genunchi mâinile arhereului hirotonitor și păstrarea, de-a lungul 31-a seviță, a simțirii reale a acestui foc Dumnezeesc care a coborât peste noi atunci. Pentru că Sibeon experiase în mod real și experia prezența și lucrarea harului hirotoniei într el și în cei pe care îi păstorea și îi creștea într-o duhovnicie el știa că aceasta este și trebuie să fie o experiență comună cotidiană pentru fiecare cleric hirotonit de Hristos în biserică de Sfânt Simeon nu se considera un ales un om insolit un, un om care ar avea acces peste alții la Dumnezeu ci el vorbea despre o experiență Dumnezeu, pe care o putem avea toți ortodoxi ne hirotonismi bărbați, femei monahi mireni și care sfințenie este a tuturora de la botez creștem în sfințenia primită de la Dumnezeu și nu considera că este un o, o lucru extraordinar ce spune, ce era viața lui harismatică, viața lui mistică era viața pe care o putem avea toți credincioși și biserici. Însă pentru că mulți nu o aveau și nu o au, bineînțeles consideră că viața mistică este așa o chestiune tabu despre care trebuie să scriem frumos, elevat, e undeva foarte sus și noi nu avem nici de face cu ea. Nu, viața mistică viața aceasta în care vedem zrava lui Dumnezeu, în care simțim Harul Dumnezeu să Sfântului în care ne curățim de păcate, în care ne unim cu Hristos. E viața asta bisericească la care toți avem acces prin botez dacă suntem membrii bisericii ortodoxe și e, nu este nicio o, o, o problemă că unii e, sunt mai desăvârșiți și alții mai puțin desăvârșiți, că dacă noi intrăm în acest proces al îndumezeirii, ne bucurăm pe cât, pe cât trăim, nu putem să ne bucurăm mai mult decât putem să ne bucurăm pentru că nimeni nu vrea în plămâni mai mult aer decât poate să să cuprindă plămânii lui, așa este și cu Sfințenia, te bucuri pe măsura dacă poți să cuprinzi nu te bucuri, că nu poți să cuprizi. știi că mai mult decât atât ar însemna sinucidere, să mori, de inimă de atâta, de atâta bogăție, de har și de bucurie dumnezească și nu poți să cuprinzi mai mult decât, decât, decât simți, decât înțelegi, decât experiezi. Simțirea Harului, repetă într Simeon este adevărata împărtășire de Dumnezeu și de tainere bisericii sale și fără aceasta nu există viața creștină, ci un surogat de viață, o viață bisericească trăită în mod parazitar. Tocmai de aceea Simeon cere de la sine și de la toți membrii bisericii o experiență reală cu Dumnezeu care se face prin pocăință continuă. Și iarăși un citat. Căci nu s-a auzit vreodată, nimeni nu stă scris în Dumnezeiește Scripturi să primească cineva păcatele altuia și să dea seama pentru el, fără ca acela care a păcăduit să fie arătat mai întâi roadevreni și de pocăință proporțional cu felul păcatului și fără să fie pus la baza ei ostenelile lui. Dacă profilul adevăratului preodul omnic trebuie să fie acela al unui purtător al duhului într-o conștiință, profilul adevăratului penitent este acela unui lucrător împreună cu Duhul la îndreptarea de sine. Ambii membrii umani ai tainei sfintei mânturirii sunt în teologia simioniană conștienți de prezența harului în ființa lor și de necesitatea absolută a iertării lui Dumnezeu resimțită ca umplere abundentă de Duhul Sfânt. De Harul Duhului Sfânt Relațiile lor personale cu Dumnezeu se întretaie cu relația lor de duhovnic fiu duhovnicesc, făcând din aceasta, din urmă, cea mai expresivă relație interumană, fundamentală, fundamentată pe prezența Harului trăim în ființa lor, dar și pe aceea conștiințe responsabilității comune pentru întuirea lor. Orice detaliu a relației cu Dumnezeu și a relației pe care le implică duhovnicia, stă teologia simioană, sunt pe prezenței Harului și a celei mai mari și mai plenare împliniri personale. Sfântul Simeon cere experiență duhovnicească de la preotul duhovnic. Duhovnicul nu poate fi unul neexperimentat, ca nu cumva prin multă tăiere și prin tăieturile și arderile ne la vremea lor să te arunce în adâncul disperării, sau prin împătimirea Lui peste măsură să te lasă bolnav și așa să te predea o sândevești. De deci cel El trebuie să știe să canonisească mocore pe fiii săi prin faptul că vede prin Duhul adevărata lor interioritate și posibilitate de înțelegere și de îndreptare. Dar duhovnicul autentic mijlocitor la Dumnezeu a filor săi poate face această amoreală, adică se sizând în interior durința lui Dumnezeu cu aceea, tocmai pentru că este prinde de Duhul Sfânt și a cunoscut într-o simțirea sufletului că este iubit ca un prieten de împăratul a toate, de Dumnezeu. Pentru Părintele nostru, duhovnicul este cel care a câștigat îndrăznire reală către Dumnezeu prin sudorile nevoințelor sale și care a devenit un mijlocitor autentic la Dumnezeu datorită comuniunii cu acesta, cu Dumnezeu. El știe și simte că este în el Duhul Dumnezeu și în același timp prin acesta poate să vadă sufletele celorlalți și se poate ruga pentru ei cu autenticitatea unui mijlocitor real. Dar duhovnicul mijlocitor către Dumnezeu nu numai că cere milă pentru fiii săi, dar o și primește într-o conștiență, văzând în moharic îndreptarea sau îndreptarea fiilor săi. Pasajele din Epistola 1, care deranjează între ghirimele mare măsură pe reprezentanții teologiei non experimentale se referă la transmiterea harismei iertării păcatelor în biserică. Primul dintre ele este acesta, și acum începe citatul, Că îngăduit unui monach care nu are preoție să ne mărturisească, acest lucru îl afla făcându-se de către toți, de când a fost dată de Dumnezeu moștenirii lui haina și a păinței și s-au numit monach pentru că, precum stă scris, sunt de Dumnezeu insuflatele scriere ale părinților. Înaintea acestora însă numai arhierei au primit puterea de a lega, de a dezlega și lega prin succesiune de la dumnezești apostoli. Odată cu trecerea timpului Arherei devenire trebnici, în înfricoșătoare întreprindere, a trecut la pros care avea o viață neprihănită și s-au învrinci de arul dumnezesc, după care și aceștia ajungând amestecați și atât Arherei, cât și preoții asemănându-se restului poporului și celor mulți care cad, ca și acum în duhură și-a de șarte și pier, ea a trecut, precum s-a la poporul ales al lui Dumnezeu, adică la monah, nu fiindcă ar fi fost luată de la preos Arherei ci fiindcă aceștia s-au înstrăinat pe ei și de ea. Pasajul prezentat, citit prin imersiune în logica sa interioară, ne vorbește nu de o trecere incorpore sacramentală a puterii de a ierta păcatele de la arhierei la monachi, de la arhierei la monahi, ci de o trecere preponderentă, identificabilă istoric, a simțirii harului de la arhierei, apoi la preoșii de la monah, și am spune noi astăzi la poporul biserici. Și nu e vorba aici de o transformare a preoției sacramentale într-o preoție populară a tuturor credincioșilor, ca un protestantism, cum, cum s-ar dori să se interpreteze acest pasaj și pe care vom cita în prelungirea acestuia, ci de păstrarea în biserica a harizmei și a științei curățirea și de păcate, pe care o au și o cunosc părinții harismați portători de Dumnezeu, care, prin primirea mărturisirii gândurilor, și prin înscrierea credincioșilor în actul așezei continue sub povățuirea lor, îi fac să se curățească al de patin. Pentru că aici e vorba nu despre iertarea păcatului sacramental, ci despre primirea mărturisirii gândurilor, care face conținut relației dintre Părintele Duhovnicesc și Cel credincios și în care Părintele e, duhovnicesc poate să nu fie preot, dar pentru că este un om care s-a curățit de patim, știe ca prin primirea gândurilor noastre, prin noi îi e, spovedim, îi mărturisim gândurile noastre, el poate să ne îndrume e, ce să facem în viața noastră duhovnicească. El nu ne iartă păcatele, ci el doar Ni le desleagă, ni le luminează. Vede cât de bune sau cât de rele sunt cele care ne, e, par, ne parcurg Sufletul, ne trec prin Sufletul, prin mintea noastră. El este e, psihologul prin excelență, cel care, e, psihologul duhovnicesc, cel care poate să vadă, să scaneze sufletul omului și să vadă care este e, fapta e, pe care trebuie faptul că trebuie să le facă, e, ce este bun în el, care sunt lucrurile care e, îl fac să, să facă anumite păcate și, cu alte cuvinte, îl ajută să se înțeleagă pe sine, să se vadă pe sine, să-și vadă păcatele, dar să dar să aibă din ce în ce mai mult curaj în nevoința lui și în așteptarea milostivirii lui Dumnezeu cu el. Sfântul Simeon, ca preot autentic al bisericii care a simțit și a văzut venirea Harului Preoției peste el la hirotonia sa, nu putea să nege hirotonia și hirotesia sa într-un duhovnic adică venirea Duhului în ființa sa, când el a experiat-o în mod direct și plenar și a vorbit despre acum am zis mai înainte. Însă nici nu putea să nege realitatea istorică a bisericii și nici noi nu putem să facem, nu putem face aceasta, atât timp cât este mai, mult, este mai mult decât evident că nu toți cei care sunt hirotoniți simt și prezența Sfântului Duh în ei sau a viață de sfinți. Când el vorbește de puterea de a lega și a dezlega păcatele, nu se referă la actul hirotesic, prin care un preot devine și duhovnic, simțit ca un act sacramental pur, formal, dacă nu simțim că lucrează Duhul Sfânt prin noi, ci la harisma pe care Domnul a dat apostolilor și pe care aceștia au conștientizat-o printr-o viață de adâncă sfințenie. Sfințenia personală, vrea să spună Sfântul Simeon, este cea care primește harisma iertării păcatelor. Redăm al doilea pasaj din Epistola 1 care merge pe aceeași linie interioară a primirii harismei, nici nu poate fi altfel, și care nu poate fi înțeles în mod autentic până nu vedem toată silogistica simeoniană pe această temă. Și continuăm cu citarea din Epistola 1. Sfinții Apostoli au transmis prin succesiunea aceasta autoritate celor ce dețineau scaunele lor. Și ucenicii Domnului au păzit cu exactitate această autoritate, dar, această putere. Dar după cum am spus, odată cu trecerea timpului, cei vreini s-au amestecat cu cei nevrenici, încă mulți s-au arătat, fățărnicind, ipocrit, virtutea. Adică păreau oameni sfinți, dar nu erau. Căci de când cei ce deținau scaunea Apostol au arătat trupești iubitori de plăcere și de slavă și au înclinat spre erezii, Harul Dumnezeu a părăsit și această autoritate a fost luată de la ei. De aceea, lăsând ei și toate celelalte pe care trebuie să le aibă cei ce zugesc cele sfinte, lisa, s-a cerut numai să fie ortodoxi. Dar eu cred că nu erau nici măcar aceasta. Căci ortodox nu e numai cel ce nu introduce dogme noi în Biserica lui Dumnezeu, ci și ce și-au agonisit o viață în acord cu cuvântul cel drept al învățăturii. Pe unul ca acesta, patriarh și mitropoliții în diverse timpuri, fie l-au căutat, dar nu l-au găsit, fie găsindu-l, au preferat în locul lui pe cel nevrenic și l-au hirotonit. cerându numai să se expună în scris simbolul credinței, și acceptând numai acest lucru, că el să nu fie niciun zelos pentru bine, nici se lupte cu cineva din pricina răului, pretinzând că așa se menține pacea în biserică, lucru care însă e mai rău decât orice dușmănie și pricine de mare neașezare. Și aici Sfântul Simon vorbește despre laxismul teologic și moral al oamenilor biserici. De această pricine deci preoții, preoții s-au făcut netrebnici și au ajuns ca poporul, Cunoscându-și și și și unii altora patimile, a ajuns mai rău decât poporul, mai rău decât poporul, poporul, mai rău decât ei. Dar unii din popor s-au arătat mai buni, chiar dacă mulți preoți, luminând în acea beznă lipsită de lumină, ca niște cărbuni, ca niște oameni duomnicești, vii. Și fiindcă între oameni a rămas numai ținuta și haina preoției, <coughs> darul Duhului a trecut la monași, ca la unii care au venit prin fapte. La viața apostului, și aceasta s-a făcut cunoscut prin semne. Dar și aici diavolul a lucrat celele sale, și monahi au ajuns netrebnici și s-au făcut cu totul nemonahi, adică e, prin viața lor nu mai arată a monahi. Așadar, nici monahilor nu mai cu haina, nici celor hirotoniți și în dreapta preoție, nici celor cinstiti cu demitată arhieriei, adică patriarhul, mitropol și episcopul, nu li s-a dat de la Dumnezeu pur și simplu, așa numai din pricina hirotoniei și a demnității ei și puterea de a ierta păcatele să nu fie, ci li s-a îngăduit numai să-i dujească cele sfinte și socot că multe în aceștia nici măcar aceasta, că nu cumva iarbă fiind să nu fie arși, ci numai acelora care între preoți, arhilei și monachi se numără prin curăție împreună cu corurile ucenicilor lui Hristos. Și aici se încheie citatul. Decadența majorității membrii Bisericii este explicată de Părintele nostru prin prisma pierderii simțirii Harului care s-a îndepărtat de ei pentru că nu au o viață de sfințenie. Se observă că Simeon nu are accente de protestant având la timp prin care să ceară desfințarea preoției sacramentale, ce arată că, deși în mod funcțional, biserica are ierarhie sacramentală, și respectă o anumită conduită ortodoxă, și o anumită conformitate mai mult formală cu ortodoxia creinței bisericii decât de experiată personal puțini sunt aceia care au o viață sfântă și simt ce se petrece cu ei în taina hirotoniei sau în toate tainele și zucbele de bisericii. și fiecare dintre noi <coughs> chiar dacă mărturisim chiar dacă nu mărturisim asta ne știm viața și știm dacă simțim în noi lucrul Dumnezeu sau nu dar, în același timp, pe măsură ce Simeon constată lipsa experienței harice la membrii clerului sieș, el nu propovăduiește o părăsire a Bisericii de către Duhul și nici o pierdere cu totul a realității Sfinției din Biserică, atat timp cât viața sa și experiențele sale mistice dovedesc o puternică racordare la viața trăimii și la viața Bisericii. El nu are o teologie eclesiologică vidată de Sfințenie, după cum vom vedea într-o secțiune ulterioară, și nici nu vede o rupere a Bisericii din timpul său de viața inițială a Bisericii sau de acțiunea directă a preasfintei trim. Sfântul Simeon Sf. Sf. nu are vocație de protestatar, după cum ar vrea să-l scoată o hermeneutică protestantă, ci una de teolog mistic, de verbalizator al sfințeniei viețurii creștine în Biserică, care este proprie și absolut necesar în orice secol. Și Sfântul Simeon ne îndemna la viețuire apostolică, la viețuire plină de har, de harisme în care să fim plini de har și să ne bucurăm dumnezeiește în Biserica lui Dumnezeu. În al treilea pasaj pe care îl vom cita din Epistola 1 se va vedea și mai bine modul în care Simeon a restaurat pentru generația sa și pentru a noastră înțelegerea puterii de a ierta păcatele sub ambele dimensiuni dacă nu, adică nu doar istorică și nu doar charismatică ci istorico charismatică Cel care a ascultat de Părintele Său duovnicesc și începe acum citatul a scuipat pe toată slava din lume realizând toată virtutea pe care o auzim <coughs> citindu-se în Sfintele Scripturi și a străbătut de asemenea toată făptuirea celor bune a cunoscut în fiecare zi progresul, schimbarea Dreapta pe care o are și-a foluat spre înălțimea slavei Dumnezești, acela poate să se cunoască pe sine însuși că a ajuns părtașa lui Dumnezeu și al lui și va fi cunoscut așa și de cei ce văd bine, ba chiar și de cei cu vederea slabă. Adică oamenii duhovnicești până la urmă, dacă te intimizezi cu ei, dacă te împrietinești cu ei, înțelegi că ceea ce vorbesc și spun ei este adevărat. Chiar dacă tu nu ai o viață atât de duovnicească ca a lor, pentru că fiecare <coughs> om duovnicesc nu se mulțumește niciodată cu ceea ce are, ci vrea întotdeauna mai mult. Însă, unul mai mic decât unul mai puțin dovnicesc, îl vede și mai bine pe un om și mai duovnicesc decât el, îi vede acuratețea, frumusețea și dorește să-L urmeze, dorește să-L urmeze pentru că vede că Dumnezeu îl luminează din ce în ce mai mult la lucruri și mai mari pe acesta care îl urmează, pe cel mai duovnicesc. De aceea și cei ce văd bine se bucură, dar și cei cu vederea slabă duovnicească, cei care înțeleg mai puțin cele duovnicești, înțeleg că în persoana unui om duovnicesc, unui Sfânt, este este, este Harul Lui Dumnezeu. Căci toți cei care au păzit continuă Sfântul Simeon poruncere Lui Dumnezeu până la moarte și au găsit sufletele lor în lumina gândită cu mintea, văzută cu mintea, și așa în această lumină au văzut lumina aceea neapropiată pe Domnul însuși. Pentru că Hristos vine la cei ce îl caută, cum știe numai El însuși, și le dăre Harul de a-L vedea pe el însuși. Aceasta înseamnă a-ți găsi sufletul, a-L vedea pe Dumnezeu ajunge lumina lui mai înalt decât toată creatura văzută, și ar avea păstor și învățător pe Dumnezeu, de la care va cunoaște, dacă vrei, și puterea de a de dezlega și lega, și cunoscându o exact, se va închina celui ce i-a dat-o și o va comunica celor ce au nevoie de ea. Va comunica experiența dezlegării de păcat, curățirii de păcat. Unora, unora ca acestora știu copile care li se dă puterea de a dezlega și lega de către Dumnezeu Tatăl și Domnul nostru Iisus prin Duhul Sfânt celor ce sunt Fiii Lui prin fiere sfinți și robei Lui. Unui părinte ca acesta lui Simeone Vlaviosu i-am fost ucenic și eu. El n-avea hirotonia de la oameni. Deci Simeone Vlaviosu nu era preot, era monah. El n-avea hirotonia de la oameni dar m-a înscris în ucenicie cu mâna sa sau cu Duhul lui Dumnezeu și aici vedem despre ce fel de legare și tezegare de păcate prin experiența în Dumnezeirii. Experiența în Dumnezeirii predată altora este această mare harismă pe care sunt Simeon Evraviosu i-a transmis-o Sfântul Simeon Nou Teolog și mi-a poruncit mie celui pus de multă mișcare spre aceasta Puse mișcare interioară spre dorirea lui Dumnezeu, cu dorință tare de către Duhul Sfânt să primesc frumos hirotonia de la oameni, adică să fie hirotonit de către, de către un episcop valid al bisericii, un preot de un episcop real, și a primit și hirotonia de la oameni după modelul urmat de obicei. Și astfel, sându Simeon hirotonit de către episcopul său, pende, la hirotonia sa într-un preot, după cum am spus anterior, el avea o experiență extatică și ascetică uluitoare. Auzese mai multe extaze, era un om duhovnicesc de, de calibru, de vergură imensă, așa că a venit ca om duhovnicesc într-o conștiență și a primit și hirotonia de la oameni prin care și hirotesia duhovnici prin care poate ierta păcatele oamenilor în mod sacramental în cadrul tainei Sfintei spovedani. Că de aceea am vorbit între ce înseamnă spovedanie și ce înseamnă e, e, știința de a-L ajuta pe cineva să se curățească de patimi. Se observă din această citație ultimă, Simeon cere de la aceia care vor să intre în, în ierarhia sacramentală a Bisericii, adică vor să devină diacon, preoși și episcopi, experiența primirii Duhului, adică a vederii luminii pentru a primi mai apoi și hirotonia legală, adică cere viața sfântă celor care vin să devină membrii ierarhiei, care vor să devină membrii ai ierarhiei biserici. Părintele duhovnic trebuie să aibă în același timp hirotonie sacramentală legală, primită de la episcopul și totodată hirotesie legală într-un dar și prezența interioară conștientizată a Sfântului Duh, prin care are cu adevărat puterea de a lega și de zega păcatele oamenilor. Adică trebuie să ierte de păcate prin uh, puterea preoției și a hiroteției sale duhovnic. însă, în același timp, trebuie să aibă și marea știință de a ajuta pe oameni să se curățească de patință. Le spună ce trebuie să facă în mod spovedește, ierti de păcatul ăsta, mâine vine și face la loc. Tu poți să l spovedești până la sfârșitul vieții, dar trebuie să-l ajuți pe om să-și înțeleagă păcatele, să-și le plângă și să lupte împotriva lor. Asta este marea știință a, a duhovniciei, a duhovniciei integrale, în care nu numai ierzi cu mâna și nu, omul celălalt nu vede nimic, nu simte nimic în el, ci trebuie să-l ajuți pe om să își simtă iertarea păcaturilor sacramentală, să își simtă prezența sa vie ca om viu al bisericii și să meargă spre curățirea de pat în simțirea harului și vederea lui Dumnezeu, adică să-l faci să fie un ortodox autentic, un om normal. Omul normal e omul care trește cu Dumnezeu și omul care trece cu Dumnezeu e văzător de Dumnezeu. Ăsta e omul normal, omul așa cum l-a făcut Dumnezeu și cum îl vrea Dumnezeu. În ultima parte a pasajului citat se vede cum harizma iertării de care vorbește Simeon nu este cea sacramentală, nu e luată în discuția sacramentală, prin care preu dezleagă să luagă păcatele oamenilor, ci mai degrabă este puterea harismatică, de a introduce pe cineva prin Duhul în adevărata experiența curățirii de patim. În <coughs> Sfântul Simeon Evlaviosu nu era preot, spune Simeon, dar l-a introdus prin Duhul în comuniunea cu Dumnezeu, care ne curățește de patim. Părinții harizmați de care vorbește Simeon aici, care au puterea de a lega și de zega, pot fi și din afara clerului dintre monaj și Miren, dar această putere de a lega și de zega nu este cea sacramentală pe care noi o cunoaștem în taina Sfântii Spovedanii, ci prezența în ei a Sfântului Duh, a Harului Sfânt Duh, pe care nu pot transmite și nouă de unde ne putem aprinde și noi candela, cum a spus la un moment dat Simeon, și prin aceasta devenim adevărații noștri curățitori de păcate. Ei ne curățesc de păcate nu prin iertarea sacramentală a Sfintei mărturisiri, ci tocmai prin contagiune duhovnicească, prin primirea de laia simțirii Harului, care este în ființa lor și prin care ne putem curăți și noi de păcate. Sfântul Simeon este de plin recunoscător părintelui său domnicesc după cum am mai spus pentru că prin el a primit pe Duhul a dobândit vederea intrarea în comunirea cu Dumnezeu prin ucenicia față de un părinte harizmat înseamnă uh, intrarea în iertarea de plină de păcate și înștegerea cu totul a patimilor ne devine credem noi foarte evident acuratețea comentariului nostru în lumina finalului epistolei 1 să căutăm, deci, mai bine cu o astfel de bărbați care sunt ucenici ale lui Hristos și cu chinul inimii și lacrimi multe să rugăm zile întregi pe Dumnezeu ca să dea jos vălul de pe ochii inimilor noastre, ca să-i recunoaștem pe oamenii Sfinți lui Dumnezeu care ne pot ajuta să ne curățim de patim în cazul în care se va găsi unul ca acesta în această generație rea și vicleană, pentru că găsindu-l să primim prin el iertarea păcatelor noastre supunându-ne poruncilor și rânduielor lui din tot sufletul. Așa cum și acela, ascultând cuvintele lui Hristos, s-a făcut părtaș al Harului și darul lui și a primit de la el puterea de a dezlega și lega păcatele aprins fiind de Duhul Sfânt. Se observă cum Simon vede puterea de a arăta păcatele a părinților Arismați tocmai în de a conduce spre curățirea de patimi prin asceză. Dacă în mod sacramental vrea să ne spună Simeon primiertarea iertarea păcatului de noi, părinții harismați ne învață prin Duhul, nu numai cum să ni se curățească păcatele, dar și cum să ne despărțim interior de patimile noastre, cum să ajungem prin Duhul la nepotimire și în Dumnezeire. Însă nu putem în niciun caz să acuzăm pe cei doi simți amintiți, pe Simeon Părintele și pe Sfântul, și pe Simeon, nou teolog cenicu, că au uzurpat demnitatea și puterea harismatică a hirotoniei și a hirotesiilor legale, ci din potrivă, trebuie să vedem în efortul lor de a reda dreapta, cumpănita și totala înțelegerea harizmii iertării de păcate, un efort de restaurare extraordinar de benefic a înțelegerii harizmii iertării în biserică, care presupune ca Părintele Duhovnic să fie un părinte duovnicesc cu hirotonie legală, dar și nu este de ajuns, ne amintește părintele nostru, noul teolog, să primim hirotonia legală, din mâine un părinte episcop, ci trebuie să primim și de la Dumnezeu încredințarea acestei hirotonii, prin vederea luminii sale și prin comunia profundă cu Dumnezeu, prin care să fim gura vorbitoare a lui Dumnezeu în biserică. Simeon conexează iertarea sacramentală cu iertarea de păcate prin așeză și prin vederea lui Dumnezeu. În epistola 2, Simeon debutează cu o discuție asupra epitimilor, a canoanelor practice date penitenților. În fața spovedanii sacramentale, spune el, nu trebuie să deznădăjim din cauza mulțimii păcatelor personale, dar ni să avem o îndrăzneală necugetată, adică pe aceea de a aștepta iertarea păcatelor proprii, numai pentru că ne-am primit canonul dat de duhovnic. Iertarea nu vine numai pentru împlinirea formală a canonului, ci prin intrarea în circuitul cotidian al pocăinței, adică prin, prin faptul de a alege de la un moment dat să ne pocăim pentru toată viața, nu numai așa, periodic, unde pocăința devine lucrarea noastră zilnică. <coughs> Dând de exemplu pocăinței Sfinților, David, Manase și Petru, Simeon conchide că aceștia au primit iertarea numai de la pocăința, zdrobirea și străpulgea lor, și de la pe care le-au vărsat cu lor și de la osândirea conștiinței lor, adică de la e, mustrarea și, și, și, și, și înfierarea de sine, ne, ne găsim păcătoși și ne mustrăm pe noi înșine fără curățare pentru păcatele noastre. Asta o săndire a conștiințelor. De aceea, spune el, iertarea păcatului, figura nu se face din faptele lui, ca să nu se laude cineva, efesându-i cu nou ci din iubirea lui Dumnezeu și din har. Părintele nostru nu abordați povederea numai din prisma mărturisirii păcatului și a primirii binecuvântării și a dezegării priocești, cel dezbate fondul, fondul duhovnicesc al iertării, adică acțiunea directă a lui Dumnezeu în iertarea păcatelor noastre. Dacă adesea taina mărturisirii este privită de jos în sus, de la iertare, iertarea prin duhovnic, care presupune iertarea concomitentă din partea lui Dumnezeu, <coughs> Simeon privește iertarea păcatului de sus în jos, adică de la prezența harului Dumnezeu în ceea ce se spovedește, pe măsura păcăinței lui, care este urmată de dezegarea de păcate sacramentală prin duhovnic. Mai pe scurt, Simeon cere să simțim iertarea directă a lui Dumnezeu prin păcăință, și apoi să venim să primim dezlegarea de păcate în taina Sfintei Mărturisiri, resimțită de cărtare de plină, și cu guristos ca mădular viu al bisericii. Astfel așeză și pocăința premerg în soțe și continuă starea de eliberare de a păcatelor și de bucurie duhovnicească, adică starea inițiată de atare de păcate sacramentală pe care o integrează în viața duhovnicească cotidiană. Pocăința cere neîntoarcerea, neîntoarcerea a păcatele săvârșite, spune Simeon, adică o așeză continuă, o păzire continuă ca să trăim în lui Dumnezeu iar iertarea deplină plină, resimțită plenară în ființa noastră este aceea când am ajuns să urăm în noi păcatul în mod de adică atunci când ne întărim în cele bune și ne-am făcut tari prin diferitele încercări ale vieții noastre. Ruperea noastră de păcate, cum spune Simeon, este ținta mărturisirii desea greșelilor proprii și prin ea și prin deasă împărtăcire ajungem să ne curățim și să ne sfințim în mod deplin ființa noastră. Pentru Simeon, după cum am văzut, iertarea de plină are un dublu aspect. Simțirea Harului și a iertării din partea lui Dumnezeu prin pocăință conexată direct cu simțirea iertării sacramentare a păcatelor și prin privirea epitimilor ca exercițiu stabil în perimetrul pocăinței. Semei nu suminează încrederea în hirotonia legală a Bisericii, și ci în taina Sfintei Mărturisiri, ci din potrivă ca preot al Bisericii Trăitor al Duhului, care a văzut cum este Hirotămul de Duhul pe mâna Episcopului, seme încere de la toți viața sfântă, adică experiența Duhului, harul Duhului Sfânt, pentru a zuje și simți harul Sfintelor taine și slujbe, harul Sintelor taine și ale Bisericii. În concluzie, Simeon nu este un destabilizator al ordinii ierarhice din biserică, el nu instigă la democratizarea preoției, adică o preoție de tip neoprotestant, <coughs> și la eliminarea treptelor ierarhice sacramentale, ce arată că, în lipsa unei ierarhii carismatice care ar trebui să dujească tainele biserici, să fie luminată de Duhul la fiecare pas, Dumnezeu, și nu Simeon, a da celor care au viață sfântă care sunt sau nu în cler, să continue a conduce, pe oameni acurat, a conduce pe oameni în mod acurat la viața de sfințenie prin asceză și primirea Duhului Sfânt într-o coștiență. Adică dacă cei care sunt hirotoniți legal episcopi sau preoți nu mai cunosc e, modul cum să se curățească patim nu știu să ne sfătuiască cum să dobândim simțirea halului vedea lui Dumnezeu curățirea de păcate Sfântul Simeon ne spune că trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu și să mergem la aceea părinți și maici duhovnicești care trăind Dumnezeu pot să ne ajute și pe noi preoți, episcopi, mireni, monahi să ne curățim de păcate și de aceea vedem afluența la părinții duhovnicești Iubirea lor, căutarea lor, tocmai pentru că ei pot să ne dea o luminare clară sau mult mai clară în anumite probleme sau în foarte multe probleme ale vieții noastre duhovnicești. Și am ajuns la pagina 206 în podcastul următor, vom vorbi despre Sfânta Căsătorie și Sfânta Preoție. Vă mulțumim frumos pentru că sunteți audiența noastră, pentru că ați fost și sunteți audiența noastră frumoasă, care ne bucură. Dumnezeu să vă întărească și să ne întărească toate mină.